Володимир Яворівський Оглянься з осені Роман Видавництво Дніпро, місто Київ, 1984 рік Читає Таїсія Дружинович Розділ перший Через город Марти Гусляр ішов вітер з Одеси на Київ і збив стару кролячу шапку на опудалі. Шапка закотилася в коноплиння, а на пугало почали сідати гурубці, щоб почистити пір'ячко, пригадати, який сьогодні день під сонцем, розгледіти, чи не порується у дворіщі Марта, визначити, звідки дме осінний вітерко, і тоді лише спрогожу перелетіти на гості гойдливі коноплі. Шапка закотилася в глибоку лунку, витовчену Мартиним галаганом, від якого городищенські кури несуть великі жовті яйця у двох жовтках. Як тільки вона, зблиснувши виленілими латками, вкотилась у виямок, у неї одразу ж заліз латкуватий Мартин Котисько, який ще в дитинстві пройшов в таку школу на городищенських курчатах, що дивиться тепер на мишей, як на нікчемні забавки – лише в ряди, гуди розплющує на них своє ліве око. Саме такий інтерес прокинувся у ньому зараз. І він розтулив болотяно-зелене око і знічев'я лучив тонкою щілиною молодого горобчика, що браво гзився на хиткій коноплині. Цим тонким, як лезо бритви, поглядом він уже вкотре підсікав горобчикові крила. Шапка не пахла кролем, а відгонила чоловічим потом, до якого кіт звик іще взимку, коли вилазив мартиному квартирантові на широкі міцні коліна. Він солодко потягнувся, загнав кіхті у залайожену підкладку шапки, широко роззявив рота, аж затріпотіла між білими рістями червона перчина язика, і мовчки нявкнув собі самому. Неправда. Збив із найдовшого вуса павутину і заспокоїв себе улюбленою Мартиною приповідкою. А може й було та збігло за водою? Горобці монотонно лементували на коноплях. Він втратив до них інтерес і став засипати. Погойдується опудало, поцяцьковане гороб'ячим послідом. Незаплямована тінь його розпласталась на грядці петрушки, як ведмежа шкура, що чомусь пахне петрушкою. Опудала, міняється в марти щоліта, як і постояльці. Навіть горобці вже призвичаєлись. Якщо у Мартиному дворіщі з весни маячить шапка-вушанка і хляпотять штани-галіфе, під осінь чекай достоту такого ж двійника у коноплях та соняшниках. Принаймні за останні роки ця традиція не порушувалась жодного разу. Що зими у городища приїздять гуцули будівельники і котрийсь із них неодмінно зупиняється у Марти на пості. Але страхопут цього року стане у гуслярики на городі навіть літаки обминатимуть наші городища. Примовляє сусіда Іван Капшук, як тільки забачить у дворі нового постояльця. Квартирант же мусить звикати, що всю зиму в городищах його називатимуть не інакше, як Мартине Опудало. Спершу він гороїжиться, сікається з кулаками до городищенців, а потім так звикає до свого прізвиська, що поклич його по імені не озирнеться. Під осінь будівельники виїздять із городищ, а на городі в Марті настолбурчується нове пугало. Цього року квартирант вибрався так спішно, що забув свого годинника сполинялим, як око старого вола, циферблатом, по якому кволу повзала лише куца годинна стрілка. Тому з весни на потику, що імітував руку опудала, та ліпавсь і годинник, якого хтось щоночі накручував. Городищенські сади стояли непорушно і тому здавалися несправжніми, як на малюнку ремісника. Вони швидше скидались на театральну бутафорію кінця минулого століття, ніж на знаменитій подільській сади після дощового літа. Креслаті яблуні висмоктували соки із сармацького гроба, що здаля із глибини південно степу нагадував шолом прадавнього витязя, котрий іде сюди з-за обрію, однак іде так повільно, що людського життя не вистачає, щоб помітити його наближення. Городища обжили сармацький горб з усіх боків і вершникують на ньому вже кілька століть, поволі стягуючи сюди лише ті надбання цивілізації, котрі не заснували б найголовнішого винаходу людства – садів. Щоправда, городищенці не можуть зійтися на думці – чи дерева зі степу піднімаються до Тім'ячка, горба, де у вітряну погоду обертаються крила старого вітряка, в якому недавно облаштували сільську корчму, а поруч звели двоповерховий адміністративний корпус? Чи від адміністративного корпусу та вітряка вони опускаються донизу, щоб вихлюпнутися в південний степ та Молдавію? Через тиждень сарматський горб загуде, як бубун, бо посиплються на землю доспілі яблука та груші, і по ночах не збудешся враження, що хтось запопадливо кається, б'ючи себе в груди. Городищенці вже готувалися до цього плодопаду, на який знову приїде з Вінниці старий пащакуватий заготівельник. Він сам щенятиме стільки лементу і шарварку, що вся черга охочих продати яблука занишкне, Городищенці будуть пильно вдивлятись один одному в потилиці, а сільський міліціонер Сашко Тур стане нервово посіпувати погонами. Заготівальник все одно скрипітиме деренчливим, простуженим на осінніх вітрах голосом. «Та не вирішіть так, бо я збиваюся і обраховую вас. Не кричіть же, чого замовкли!» Ця його відвертість настільки підсолодить і загипнотизує мешканців Городищ, що якби хтось із них почав перераховувати гроші, він був би навіки записаний у скнари. І вже ніякою щедрістю чи навіть зухвалим марнотратством йому не відкупитись. Забудуть про це хіба тоді, коли самозваного скупердяя знесуть до підніжжя північного боку гори, де весною найдужче цвітуть дерева, влітку цілодобово коють три старі зозулі, а фосини ярмаркують усі побузькі птахи перед Нагородищенське кладовище. Ця осіння яблучна лихоманка, котра непомітно переросте у весілля та проводи хлопців до армії, сьогодні ще нікого не хвилювала. До неї ще добрий тиждень по осінньому неквапливих, підсвічених упокореним і тихим сонцем буднів.